Доктор любувався її виглядом і казав, що коли був би на 20 літ молодший, то залюбився би в ній. А не вже ж, панове, у ваших літах не люблять нікого, питалася панна Марія. Доктор усміхнувся. Дивно, як така молоденька голівка може придумати таке тяжке питання. Добре вам так, пане докторе, зауважила графиня. Не викликуйте вовка з лісу, ви любите жартувати з других, потерпіть же тепер самі коли б знали, що я собі тепер про вас згадаю. «Що, пані?» «Приходить мені нагадку пословиця. Голодній кумі хліб на умі». Всі розсміялися, бо доктор ніяк не виглядав на такого, що почуває любовний голод. «Краще я про лови, а любов лише молодим, бо це їх діло», – відповів по хвилині доктор. «Треба нам колись у четверку вибратися на лови». Тоді дуже добре пізнати характер чоловіка. Ніде він не виявляється так, як при картах і на ловах. Дійсно, дійсно, пані. Цікаво слідити, як чоловік зміняється, коли бере карти в руки. Розуміється, при гараздових грах. Спокійний, зрівноважений, лагідний. Робиться нервовим, палким, жадівним. А на ловах? «На ловах виходить наверх первісний інстинкт – убивати. З яким завзяттям настає мисливий на життя бідного зайця, найтрусливішого і найбільше безборонного з усіх звірят?» «А ви, пане докторе, любите лови?» – спитала нараз Марійка. «Саме вбивання звірят – ні. Я лікар, я правник підтримувати життя, а не вбивати. Але люблю цілу тую декорацію, серед якої відбуваються лови». Товариство, ліс, звуки рогів, навіть гук стрілів – це до якоїсь міри нагадує війну. «Невже ви любите війну?» – спитали обі пані нараз. «Борони мене Боже, але вважаю її потрібною і конечною. Як то?» «А так, ласкаві пані, що це один із найпростіших, хоч і дуже гострих ліків на розніжування людини. Війна для людей, як буря для природи». До того не забуваємо, що поки всі народи не здобудуть собі належних прав, війна являється остаточним способом, щоб вони собі могли ці права здобути. Тому ми не можемо бути пацифістами. Повинні ними бути ті, що мають рішаюче слово в політиці». «А культура, пане докторе?» – спитала графиня. «Ми тому поняттю надаємо забагато ваги. Гадаємо, що культура перетворює природу людини. Я не дивлюся так рожево на ту справу». Культура – це ті здобутки, яким багатиться людство в боротьбі з природою. Хімія, фізика, медицина і так далі. Але ж анатом, котрий крає трупи, ушляхтнює свою власну душу. Він про це й не гадає. В його перед очима є своя ціль – побідити природу, видерти від неї якусь тайну, скріпити своє становище серед неї, та й тільки – Ушляхотнювати людство повинна цивілізація, себто все те, до чого доходять люди, як горожани, живучі в родинах, громадах і державах, отже, закони, адміністрація, парламенти, політика і так далі. Між тим, щоденний досвід повчає нас, що цивілізація зробила дуже малі поступи. На її сторожі все, що стоїть військо, поліція, жандармерія, суди, уряди, в'язниці, словом, цілий цей велетенський апарат, котрий чоловіка робить – Цивілізованим. І коли б цей апарат нараз став, я не знаю, як тая цивілізація виглядала би. Я про це навіть думати боюся. А може, ви за чорно дивитеся, пане доктор, сказала графиня. Пригадайте собі, що колись була інквізиція тортури, що колись на війні брали закладників. Ах, пані, я не маю певності, чи й нині не вимушують зізнань способами не згіршими від колишніх тортур. Тільки не роблять цього прилюдно, а тайки. Що ж до закладників, то я майже певний, що на випадок якоїсь нової великої війни пригадають собі той давній звичай і будуть його примінювати, хоч який він гидкий і незгідний з поступом людства. Така та наша цивілізація, мої пані. Чоловік змінився тільки назверх, а всередині, у своїй вдачі він залишився як був колись давно, може сто тисяч літ тому або й більше. Та є тільки різниця. Що нинішня цивілізація стріляє з мангліхерів, а колишні – з луків, але нині так само, як колись чоловік вважає можливим кинутися на свого ближнього, побити або забити його. Він спокійно засипляє, читаючи роман при електричній лампі, хоч знає, що тисячі таких самих, як він, в'ються з голоду або страждають у в'язницях, як у мене.